La música es presenta en el nostre espai, però també hem de fer aquestes aturades, òbviament, per informar-vos de fets en rellevants del nostre municipi. Això és el magazín matinal de Radio Palafruixell. I ara anem a fer-ho i anem a parlar amb Lluís Comet, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Lluís Comet, bon dia, benvingut i ja al giró van dir. Benvingut. També parlàvem la setmana passada que cada setmana hem tingut una nova edició de Longo Trail i ens plau, per almenys per al que he vist jo, amb els comentaris que surten a través de les xarxes socials, que ha estat un èxit impressionant. És així, Lluís? Sí, realment és així. És un èxit, bueno, en fins després de la... que hem pres la sortida de 270 equips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 T'ho has dit abans, és a dir, és, és una cursa solidària, és a dir, tothom va amb el mateix eh, objectiu i aleshores això ho fa, ho fa més fàcil. Eh, la gent no se'n fa de tant perquè saben el que van a fer, el que van a fer és anar, és a, dir, anar a fer una cursa solidària per ajudar me al càncer i això jo per mi que és un dels fets que dona que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 Uh -huh. i a veure que normalment no es donen donacions tant tard, no? Però nosaltres de fet com que a finals any ja engeguem com aquell que diu el, el, la propera edició aleshores fins que no obrim la primera edició, que no veurem la pàgina web és dir, està obert encara és dir, la gent pot anar fent donacions fins quasi al dia de Nadal si vol uh -huh. També és aquesta que tenim ara, que deies tu, de 321.000 euros. En aquest moment, si mirem la pàgina web, és més elevada, i em sembla que està a sobre 323. Em sembla, eh, ho he mirat avui al matí. Igual, potser la eh, tona està més alta. A més a més, sé que s'ha d'incrementar més perquè hi ha gent com ho ha dit, no?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 Sí, i 10 minuts. No, men 10 minuts. Però <ríe> Però encara, sí, sí, encara van entrar dins el temps, no? Sí, i tant i tant i tant, i tant. el temps acabava a, la, a les 10:30. migdia. Mm -hmm. Doncs deu ni dos, s'han barançat prou, prou havia sí, tot sí, tot, sí, tot va transcorrer en normalitat, tot va estar resòlvit tots els trams, tot va estar bé. Tot va estar bé, tot va estar bé, dir, no hi va haver-hi petits problemes que poden haver-hi sempre, amb una cursa tan llarga i que dura tante estones sempre hi surten petits problemes, però, però són petits, és a dir, que no tenen importància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 i a vosaltres, no? perquè sempre us tragueu en compte i, i ens feu preguntes i, bueno, i ens feu sortir, vull dir, per antena, això és important. Faltaria més, eh? és el mínim que es pot fer. Lluís Comet, de Long Contrail, uh, seguirem atentament en noves edicions i a veure si arribem i soprapassem els 300 equips, tot i que vas dir que no. No, no, no, no. no. Que no t'acrec, no, no t'acrec, ja no no eh? Ja, no... No, no, no, no, doncs em pots eh? Sí? Em pots no. perquè no, no podem créixer més, Molt no podem bé. créixer més perquè mm -hmm. estem perdent qualitat. Mm -hmm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 Tvuit seggon seguits a prop per Hongcor Run en 0 i els tercers classificats van ser tocats a l'la en 9 53, i com deien Lluís fa uns uh, moments, durant la nit i la matinada anaven arribant al gruix de tots els equips. I l'enguany la cursa ha estat més ràpida. L'any passat els darrers participants van creuar la meta per sobre de les 27 hores. En aquest cas, l'últim equip en completar els 5 quilòmetres ho va fer en poc mig de 24 hores, com deia en Lluís, 24 hores i 10 eh, minuts. Ha estat aquesta la informació doncs, sobre una nova edició de Trail 2019, ja preparant la propera.